Марнованими літами. День починався і кінчався. Передвечірні тіні злодійкувато прошмигували в долину, а тоді краяли її з катівською жорстокістю, ковтали рештки світла, наповнювали долину каламутю, а на небі, над горами, клекотіли вогні, мовби перед кінцем світу, а тоді вмить умирало сонце. І небо ставало чорне, як пекло, І зорі на ньому горіли мертво і насмішковато. Лежали коло самого вікна вежі, Простягни руку і доторкнешся. Доторкнешся? Не дотаркнешся. Євпракція непорушно сиділа коло вікна. день могла нічого не взяти в рот, Або покришити трохи хліба, запити водою, Вільтруд плакала, ваша величність, На мене впаде смертний гріх за вас, Благаю вас, з'їжте хоч трохи. Увечері вона запалювала товсту свічу, Нечутно не входячи до помешкання ув'язненої імператриці. Простори високі, аж до верха вежі. Десь у мороці під стелею, Мов летючі дияволи ховаються кажани. Коли стіни грубо складена З кам'яних валунів закіптюжена піч, Ложе, підставка для книг, віскрині для одягу, кілька лавок, поставець для посуду. Багато чи мало? Як для кого? Досить для звичайного побуту, але замало для людського життя. Бо все тут нагадує про неволю, а найбільше сама імператриця, що днями непорушно сидить коло вікна, жадібно вхлинаючи поглядом до вколишній світ. Ваша величність, може, вам щось треба? Спасибі, Вільтруд, нічого. Все для вас зроблю, ваша величність, аби лиш ви не турбуйтеся, моя дитино, все гаразд. Сиділа коло вікна, заклякла, закам'яніла. Дугий чорний шовк стомлено пинав її коліна. На високій білій шиї на намисто з великих рубінів. Руки з гарними, довгими пальцями Мертво лежали на колінах. Хоч і в неволі, А все ж імператриця. Вітрут падала на коліна. Влада має дію таємничу Незбагненну. Коли що треба, ваша величність, Я внизу, лише гукніть мене. Євпраксія болісно всміхалася. Ваша величність, дитина моя, Ніби не була вона й сама, Так само молода, так само дитина, як Вільтруд. Молода, мов, трава, що виросла за ніч. Мов, перший весняний листок, Мов, блискавиця в грозу. Молодість — це блискавиця, Непередаване сяєння, блиск, свіжість. Така вузенька смужечка, А видається ширшою і глибшою за все суще. У грозу тут дзвонили на всіх кампанівах. Чи нагадували про обачність, попереджали про небезпеку, чи радувалися громовим дощам? Дзвони розлунювалися на далекій далечі. Вони нагадували плач, зойки, у них чулися немічність, кволість, безнадія. Вгадувався в тих дзвонах сум позаблуканих подорожніх, заблуканих у житті страчених, спалених блискавицями життя, забитих громами нещастя. Блискавиці гострі, як гнів, трипалі, п'ятипалі, колючі гіллясті. Розтинали хмари, мережили старе небо своєю чистістю, молодістю. Грім гримів обвалими любові. Земля здригалася, мов жінка в обіймах. Розкулювався світ, і крізь бихоманкову ламанину блискавиць прозирало щось таке первісно чисте, як невинність. Навіки втрачена людьми. О, коли бодай одна блискавка Вдарила б сюди І розсипала на порох цю вежу. Злетіти б у небо Вогняним стовпом, Розсіятися зоряним пилом, Стати світлистим туманом, Ніжним і серпанково-прозорим. Ось де щастя, Ось де порятунок Від понурої щоденності неволі. Суперечливе бажання Розбирали їй душу. То хотілося святощі від чистоти, за які готова була вмерти, а то бунтувалася вона вся. Дика воля до життя народжувалася в ній, штовхала навчинки нерозсудливі. Йупраксія блукала по своїй вежі, виходила на стіну, наближалася навіть до сторожової вежі. Жадібно вдихала терпке повітря волі. Бути святою? Ні. Живою і тільки живою, билася в тісніві своєї в'язниці, жадібно вглядалася в те, що внизу. Чи немає змін, які віщують їй свободу? Було те саме. Кнехти одуріли від вина і рудявого сонця. Город кострубатих веж, показної святості, ящирок між нагрітим камінням, спеки і знудьгованості бесивість імператорських безугавних урочистостей, синьо-зелені мухи, які злітали до гори, вельми рідко і неохоче, приваблювані ройовиськами бруду і покидьків унизу. Все, що кидають, летить донизу. Може, тому караючи, людей теж кидають у підземелля. Вона возносилася над простим людом вже від свого народження, і ось навіть у карі своїй не зазнала звичного пониження, а піднята з саме небо. Кара! Завіщо ж! За невпокорення, за те, що хотіла стати на захист вищої правди життя, яку дана захищати лише жінці, бо тільки вона стоїть коло джерел. абат Бото каже, що жінкам не належить захищати істину. Що ж, коли їм не дають змоги захищати істину, вони готові вмерти за неї без милосердя, без милосердя. Аббат Бодо бурматів, що тільки божественне милосердя –